Dashuria është në së mundi nga më të rëzikshme dhe më njitëset. Ne të sëmurve nga dashuria në dalonë kushdo. Sy tëllësishtë më aviosur, kalzojnë se kur nuk flemë, të pagjumë, në atë pas nate për përqafimeve, ose për mungesës të tyre. Vujnë për jethështë të rëmuese dhe ndjejmë një nevojtë përpër mbajqme, për të thënë më rrezira. Dashuria mund të shfaqet kur ashtu rastësisht, tek çupa apo tek pia. Le shom gadora një grushë me pluhur. Dashurom. Dashuria mund të, të zër. Ama nuk mund të parandalojet dot. Nuk e parandalon dot u i bekuar. Nuk e parandalon dot as gjakui qurbanit. As kokra e hotrës që zgjen për asgjë. Lashuria është të shurdo ndaj fjallës e shendë dhe përbetimit të shtrigëve. Nuk ka të dekret që veritarë që mund të ndaloj, as barë miksor që të evitoj, edhe pse shqicet vënd të lalli në përtezga, për barë rashuruese të garantuar e gjithë shka tjetër.